ihdih wa kita mula dengan Turunnya Al-Quran di atas tujuh huruf. Jadi, huruf ni dalam bahasa Arab Dia dipanggil jim Mu'malah Jim yang ula Bila kita sudah sudah pun Tidak berkaji di sekolah Arab Kena tahu <laughs> Dia ceketik <cerita, cerita>. sudah <laughs> Memang betul huruf tu nama-mana jim macam <laughs> Okey, kita bertanggung Turun Al-Quran di atas tujuh huruf Nabi Alaihi Wasallam. Al-Quran ini diturunkan di atas tujuh huruf Ada berundur pergi dekat dalam, dalam sini mesti ada hadis-hadis yang disebut dalam. Saya tak nak baca ni masuk ni. Cepatlah luak eh? Ada sebahagian kalau baca semua hadis, kita akan mendapat gambaran bahawa Rasul sallallahu alaihi wasallam membenarkan para sahabat, sahabat baca dengan mana-mana huruf mereka. Sebab tu Uma bila bergaduh dengan Isham bin Fukai Omar dengar Hisham baca quran tak sama dengan Omar baca al Omar tangkap dia ramai kat Nabi. Omar kata, Hang baca apa ni? Hisham bertangkap, dengar Nabi baca macam ni. Omar tu dah ramai kat Nabi. Macam Umar, Nabi suruh Hisham baca al baca al siapa Hisham baca Al-Quran, Nabi, Nabi baca betul. Omar baca Al-Quran. Omar baca pun betul. Tunzilah quran ala sab'an bi'a' farufiq. Al-Quran dikulungkan di atas, betul. Maka pertama sekali, Nabi benarkan baca tujuh huruf yang berbeza. Yang kedua. Pasir. Pasir banyak Maaf, calon -calon Semalam keempat pagi buat jadi dia Terbentuk sikit kuruf, kuruf ni Apa tujuannya untuk memudahkan orang Arab Sebab ada orang Arab Mereka gunakan perkataan yang berbeza Ta'al, mai sini, ta'al Macam kita lah, ada orang kata mai sini Ada orang kata mari sini Ada orang kata datang sini Orang kataan dia apa? Kena kan, tak pilih orang kataan Yang penting, perkataan yang berbeza Bila perkataan berbeza Maka Al-Quran itu untuk sesuaikan dengan semua orang. Jadi, dia turun di atas tujuh huruf. Untuk memudahkan. Dan, tiap satu huruf daripada Al-Quran, dia sempurna. Dalam hadis riwayat Ahmad, Nabi kata, Ulluha Qafin Syafin. Kesemuanya adalah lengkap dan sempurna. Lengkap. Pada kata Al-Quran itu pun, tujuh bahasa di kalangan bahasa-bahasa Arab. Dia tak beza semua. Tapi ada beberapa perkataan yang berbeza. Ada perkataan yang berbeza. Ila ja'akum fasi'kun bila ba'in <Sering> fatabayanu. Ada ulama' kata, ada sebahagian sahabat baca. Ila ja'akum fasi'kun bila ba'in fatasabbatu. Fatabayanu fatasabbatu. Beza. Maksudnya sama. Jadi itu maksud tujuh huruf. Sebelum tu, kita tak ta'arif dia. Yeah. Sebahagian ulama menyebutkan bahawa maksud tujuh huruf adalah tujuh rumpun bahasa Arab, tujuh perkataan Arab yang membawa maksud yang sama. Artinya tujuh bahasa ni perkataan-perkataan dia berbeza, maksud dia sama. Maksudnya sebut tangan boleh jadi ayat datang sini dan dan sebagainya berbeza huruf hala dan sebagainya. Ini yang kita hendak belajar untuk menguasai maksud. Yang penting, dia berbeza huruf Itu yang pertama. Yang kedua, sebahagian ulama kata, setiap perkataan di dalam Al-Quran itu, dia berasal daripada salah satu di antara tujuh rangkaian bahasa yang berbeza. Mana kata dalam Al-Quran, bukan semua bahasa Quraysh. Ada, kita kata bukan, Qurayshnya macam, lorak lah. Bukan semua lorak Quraysh. Ada lorak Suzaib, ada lorak-lorak yang lain. Maus, pisang orang lain bagi kepala ni Al-Quran al tak guna maus quran guna kepala sebahagian ulama' kata maksud tujuh huruf ni adalah Al-Quran ni dalamnya perkataan yang berasal daripada tujuh bahasa tujuh bahasa di kalangan warga yang ketiga sebahagian ulama' menyebutkan bahawa maksud huruf ni perbezaan-perbezaan yang terdapat di dalam Al-Quran berlaku dalam tujuh perkara apa maksud perbezaan tu? perbezaan ni ada yang asli dia, singular, ada yang palsu. Ada yang lain. Waqtuhu fi ma qala Allah. Wa taghyiru fi ma qala Allah. Carilah semua kamu apa yang Nabi tunjukkan kepada di Allah. Carilah kamu seorang apa yang Nabi tunjukkan kepada di Allah. Begitu. Singular dan plural. Maki dan mubarok ada perbezaan. Jadi itu pandangan yang ketiga. Pandangan yang keempat Sebahagian orang kata Suruh ni adalah Kiraat Kiraat yang kita kenal ni, Ibn Amr Abu, Amr Abu Amir Nafir Ibn Katir Dan sebagainya Hamzah Jamba Kiraat Kiraat dia ada perbezaan pada Jawa macam Sebagai ulama Tapi Pandangan keempat ni Ketama kita tolak dia siap Sebab dia adalah pandangan yang tak kuat Siapa yang mula katakan Kiraat ada tujuh Ibn Mujahid Ibn Mujahid lahir tahun 11 Ibn dia yang kumpulkan, dia kata tujuh firaat ni adalah firaat yang kuat Mutawatir. Sebelum zaman Ibnu Mujahid, tak ada istilah tujuh firaat Sebab tu, Udm Allah, Ibnu Mujahid ni kalau dia buat 8 firaat boleh juga. Sebab dia buat tujuh, orang tu silap faham, orang tu ingat Tujuh firaat tambah tujuh murung Sebab dia guna tujuh Mereka lainnya, yang guna 10 firaat tentang Usul uh, Al-Nasyaf Al-Nasyaf fi firaat di La'isha al tulis 10 Ibn Mujahid, dia tulis tujuh. Jadi, sama dengan bilangan huruf. Kita kata dalam semua ini, pandangan yang kuat adalah pandangan yang bertahun. Al-Quran turun dengan tujuh bahasa yang dia berbeza di antara satu sama lain. Asalnya dia berbeza. Aula mastumun nisa. La mastum. Dengan Aula mastumun nisa. Beza. Beza dekat adik-adik tapi nanti kita akan bincang Apa beza daripada hukum mereka Jadi itu pandangan kita ambil pandangan yang pertama Sebab ini masih bahagia tak? Sebab-sebab saya sebab, sebab, nak duduk Kalau saya cerita semua, nanti tak boleh buat 2 Quran itu dulu Jadi saya cerita sekali sekal sekal, kan? Nanti <laughs> boleh buat sekali lagi terus Tak boleh, mula itu niat-tai sebab masa tak cukup banyak <laughs> Kalau cukup, tak boleh kita banyak Kenapa turun Al-Quran di atas tujuh huruf yang berbeza? Tak berapa? Satu, pertama kita kata untuk memudahkan bacaan dan hafazan. Bangsa Arab yang berbeza gunakan perkataan yang berbeza. Jadi, perkataan-perkataan ini datang lunak dengan mereka memudahkan mereka hafaz. Yang kedua, dia juga menunjukkan mu'jizat Al-Quran. Perkataan berbagai maksud sama. Dua perkataan yang berbeza, maksud sama. Mu'jizat. Yang ketiga. Tuan, satu mu'jizat Al-Quran. Saya ingat tadi Abang Ketim cerita. Hebat dengan ya, ini Al-Quran yang paling hebat Al-Quran meletak Allah meletakkan Al-Quran dalam kedudukan 50-50 boleh dijatuhkan Allah bagi ruang kepada manusia Kamu nak jatuhkan Al-Quran, jatuhkan Setelah Allah cabar, datangkan surah Macam Al-Quran, kalau tak boleh buat berlepik, macam, macam. Setelah Allah cabar manusia Buktikan Al-Quran salah pun tak boleh buat Bukan last di mula-mula Cabaran mula-mula Al-Quran Apa sekali cabaran Al-Quran? Mudah lah Cabaran ini ditujukan kepada orang yang paling jahat Abu Jahal. Al, Apa Allah kata kepada Abu Jahal? Tabat yada, habilah habilah watak. Siapakahlah kedua-dua tangan Abu Jahal bila Allah turunkan ayat ini? Ertinya Allah bagi Al-Quran tu kepada Abu Jahal bila-bila masa dia boleh buktikan Al Quran salah. Macam mana cara nak buktikan Al Quran salah? Sangat. Masuk hilam. Mai kat Rasulullah, Rasulullah. Saya ada dua benda. Benda pertama, saya nak masuk Islam. Seletai. Benda kedua, ni Quran kata saya nampil dia belakang. Kira boleh masuk Islam pun dah. Tapi dia tak masuk Islam pun masuk Apa? Nampak? Ketidian al Quran. Sehingga ke tahap pun, Abu Jahan tak boleh lakukan. Abu Lahab tak boleh lawan. Airjuds Al-Quran. Hebat. Seolah-olah Allah bagi ke Abu Lahab, no, nak buktikan al Quran, tak boleh. Buktikan. Itu pun dia tak boleh buat. Ternyata dia memang tak cerdik. Eh? <laughs> eh, kalau tengok Quran dua tiga kali, dia men-trap tipu. Berbeza tak, dia tak menipu tak boleh Yang ketiga Al-Quran turun dengan huruf yang berbeza Membantu kita faham maksud Al-Quran Bantu kita faham Contohnya Satu cara baca Aum La Satu Menisa Ketika ayat ni cerita pasal Bila kita kena udu Siapa yang ta, ta, ta dapat wudu, katak, tak dapat air udu Dia lepas keluar pada datang Tak dapat air udu Aum La Satu Menisa Kalau kita jilumah Kata yang Lepas untuk perempuan Tak ada air udu Buat apa Yakin Kata yang Sekarang apa maksud La Mas Dalam bahasa Kalau La Mi Si La Mi Si Maksudnya satu Sentuh. Laks. Kalau. Kita bagi seorang lain. Kota lah. Kota lah bunuh. Kota lah. Bunuh. Kalau kita tambah alih kat tengah tengah, Dia jadi saling bunuh bunuh bunuh. Kalau kota lah. Maksudnya. Berang. Bunuh pun bunuh. Ang bunuh pun ke bunuh kamu jadi ni, eh? ni eh, saling berubah menggolok Begitu juga dengan benda-benda lain Baraba, pukul Baraba, Dor pukul Baraba, saling pukul maupun pukul Baraba, Yubari pun, Mubaraba Ha, pukul itu, pukul Yang antara pun, bukanlah jadi Mubaraba Ha, pergi sikit, aku pergi Bukan pukul, saya lihat, tolong Aku ha, terdekat sikit, aku terdekat eh? sikit, Mubaraba Sekarang lihat, Baraba Baraba, pukul, tambah alih eh? Afwebis, Afwebis. la masa sentuh la masa ah ha, dia berada tu dia sentuh dengan antara satu sama lain la masa jadi apabila al-Quran guna la maskur nisab apabila kamu sentuh mengentuh dengan perempuan itu membatalkan wudhu maka kata Imam Abu Hanifah ayat ini merujuk kepada yang ini nujuk kepada jimak Eh kata buah Yang membatalkan dulu jimak, bukan tentu Kamu hanimah, sebab Allah berkata La-bastu Kata al-imam syafi'in Di dalam peruat lain Ada disebutkan La-bastu Kalau kata al-imam syafi'in Nanti yang di sini Memang maksudnya tentu-tut La-bastu Sebab kataan la-bastu Sentuh macam ada dua masa. Satu maksud dia imam, yang kedua maksud dia memang sempur-sempur. Tapi kata Imam Muhammad Syamii, disebabkan dalam kewangan lain, ada disebut Lamas. Au, Lamas tu mun nisab. Maka Imam Syamii kata kat sini maksud dia sempur, bukan imam. Pandangan mana yang lebih kuat, itu tu dah pergi ke kelas Pekom. Takpun nanti kita datang kusus Pekom lah. Kita pergi seolah-olah Al-Quran. Pandangan mana kuat, dia bagi kelas Pekom. Jadi itu perbezaan. Membantu kita faham perbezaan perbezaan. Siyamu Syahraim. Siapa yang buat kesalahan jimat dengan isteri. Siyamu Syahraim di bulan ramadan. Ada sahabat mutata dalam dalam firaat, tambah mutata bi'in. Yang disebutkan dalam firat. Tambah mutata bi'in. Dua bulan berterusan. Jadi, dia menambah maksud dalam al Jadi, ini pentingnya firat yang berbeza. Yang keempat, mu'ajilat ini adalah mengikut fitnah bahasa Arab. Sehingga jadi boleh bayang di zaman awal Islam, orang baca Al-Quran sedikit berbeza. Sahabat ni baca al sahabat ni dia ada berbeza perkataan. Beza perkataan terus. Bukan beza balik ke bawah. Perkataan berbeza. Tapi Nabi benarkan semua. Hang baca utul, hang baca rumpul. Nampaknya nak cakap cara baca sendiri pun. Dan jangan campur aduk. Dia ambil ini sikit, dia ambil ini sikit, dia berjampur. Tak boleh. Sebab Nabi kata, Kuah, Qafiq, Syafiq. Semua tu lengkap. Jadi, ini berkaitan dengan Al-Quran. Bila orang kata, kenapa Al-Quran turun tujuh huruf? Mereka kata, ini maksud tujuh huruf. Asalnya, penurunan Al-Quran. Jadi, baru kita pergi bab kedua. Bab sejarah pengumpulan Al-Quran. Kalau bila kita ingin campak ni, dia akan ada kaitan. Zaman Usman ada kaitan dengan tujuh huruf. Pertama sekali, kita akan bincangkan penulisan Al-Quran di zaman Rasulullah. Bagaimana Al-Quran dikumpul di zaman Rasulullah. Yang kedua, Bagaimana Al-Qur'an dikumpul zaman Abu Bakar? Tiga, bagaimana Al-Qur'an dikumpul zaman Osman. Kita berhenti, takat itu. Tiga. Tidak, sebelum kita sambung, nak test. Sebelum syak-syak-syak-syak awak, apa maksud Al-Qur'an? Kalau Allah, quran okay. di sudut bangsa, Al-Qur'an, ada? Adalah macam mana? Di sudut bangsa. Adalah, tak? Oh, tak ada bangsa. Istilahkan macam mana? Tidak ada, tak Sebab ada satu pandangan. Ustaz Sabri, dia jauh sikit Ketinggian masa, dia mesti lah Tapi, bahasa ni, saya, perbezaan Dia tak berit, bingung mendam saja pada saya, dia lah Ada sebahagian budak kata saya Asal perkataan Quran, datang daripada Salah satu maksud Quran adalah jamaah Ipun ke -Quran. Qura ah atau Qorana. Qorana, dia, dia Himpun ke Al-Quran Korah ataupun Korona Korona maksudnya dia berkait-kait Himpun ke Al-Quran Jadi bila bermula himpunan Dia bermula di zaman Rasulullah SAW Yang kedua zaman Abu bakar Ketiga zaman Asmat Zaman Rasulullah Bila Al-Quran turun daripada Jibril kepada Rasulullah SAW Dia boleh masukkan Al-Quran dalam hati Rasulullah Sampaikan word by word kepada Rasulullah Bila disampaikan Maka Rasulullah hafal. Allah sebut dalam al-Quran, Al "La tuharrig bihi lisanaka litajala bih." Wahai Muhammad, jangan kamu bergerak digah cepat sangat. Asalnya Jibril baca, Muhammad ikut baca. Alaih laa alhamdulillah taala, dia memang ikut kamu bergerak tadi. Jibril ajak dia ikut, Jibril ajak Nabi ikut, kala turun ayat, "La tuharrig bihi lisanaka litajala bih." Wahai Muhammad, jangan berebut. Ina ada ina jamaahu Kami yang kumpulkan Al Quran dan kami yang tentukan bacaannya. Jangan takut tak lupa Kami tentukan. Wa iga taroh nahu pada Bila kamu baca Al Quran ikut cara baca Al Quran. Naya ikut suka hati kamu bila baca Al Quran. Dan kemudian tuma ina ada ina Kemudian kami bertanggungjawab untuk Bayar Menceritakan Al-Quran jelaskan Al-Quran tu so, Jibril datang cerita kepada Rasulullah apa yang eh, Rasul tak faham tentang Al-Quran jadi zaman Rasulullah orang pertama yang hafal Al-Quran of course Rasulullah Rasul takkan bagi orang lain hafal dulu dia tak pandai Rasulullah hafal dahulu turun terus hafal setiap bulan Ramadan Jibril akan datang kepada Rasulullah dalam hadis riwayat Al-Bukhari Aisyah kata Nabi ni orang yang paling baik di antara baik-baik itu paling baik Nabi ketika bulan Ramadan. Bina alqahu Jibril ketika Jibril datang kepada Rasulullah, ajar Rasulullah baca setiap bulan Ramadan. Mestilah ada orang buat kelas tadarus bulan Ramadan. Kalau ada apa-apa bulan Ramadan dia buat, bulan lain tak buat. Dok nak ikut sunah Nabi belajar dengan Jibril bulan Ramadan. Kalau kata yang tak baiklah ikut sunnah Nabi tu. Belajar bulan Ramadan aku buat, sebulan apabila lain. Itu dia tak tak teliti. Peserta lain. Pesut apa kata kepada bulan Ramadan kat apa yang berlaku Jibril datang mengajar Rasulullah di bulan Ramadan. Bukan sahaja ajar, dia akan cerita awak Rasulullah ayat ini masuk kam ni ayat ini letak kam situ susunan Al-Quran. Jadi setiap kali bulan Ramadan Nabi akan dapat susunan baru, susunan Al-Quran. Jibril akan ajak betulkan bacaan Rasulullah apa yang telah dendurkan sepanjang tahun dibetulkan. al Quran pada ketika itu Jibril mengajarkan Al-Quran. Lepas Nabi hafal Al-Quran, Nabi panggil para sahabat, Nabi ajarkan mereka Al-Quran. Ini di antara nama-nama tokoh Al-Quran Yang hafal Yang faham Bukan semua benda ni Yang faham Di antara mereka Ibn Mas'ud Ibn Mas'ud ni hebat dia Ilmu hebat hebat. Salim Salim Huzaifah Abi Mu'ad uh, uh, Ubay dan juga Mu'ad Tuan-tuan, nama Salim ni Saya juga tunjukkan nama Salim Salim Salim Kalau salim ni tak nak masalah Senang pun cakap, memang salim Salim Kalau salim ni Kenapa yang tersebut ni? Eh? Tak, si lam yamim Tak, si lam yamim Kacil. Kacil. Kacil. Ha? Kacil. ada dua cara sebut. Satu, salim Yang kedua Sulaim Sama, sekejik Kenapa nak cakap? Jadi, nak bekerja dengan tanya untuk bapa pun. Dia nak pergi anak dia nama Allah. Kalau dia nak nak nama saya dia, kita kena takdir. Kalau dia tak tak pun nak pergi nama anak usul lain, kita jadi selain. Jadi, antara seorang yang Al-Quran. Nama orang Arab ni sekejap ada anak. Tak ada padih dah tak, dia kacau. Kita tengok padih pun yang diperletak. Zaid kata abid, Abu Darda dan Abu Zaid dibesarkan. Ini dia salah sahabat yang menghafal Al-Quran. Antara yang menulis Wahyu. Ali bin Abi Talib, penulis Muawiyah bin Abi Sufyan, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Thabit. Di antara orang ramai urdah al-akhirah. Last kali pembentangan terakhir tahun terakhir Rasulullah wafat, Zaid dekat dengan Rasulullah telah bentang pada Zaid. Jadi Zaid dapat gambaran terakhir dia sahabat. Bukan bukan sahabat ini sahaja yang nampak, ramai lagi sahabat. Berubut, sahabat berebut sampai al-Quran. Cuma yang tadi tu nama-nama yang utama. Abu Musa al-Ash'ari, 6-6-3 dia solat Bila dia solat Nabi lalu sebelum rumah dia Nabi dia lalu Al-Quran Nabi balik So Nabi jumpa Abu Musa Nabi kata, setiap baca semalam Abu Musa kata, awak tak abang selalu lalu Kalau abang dia baca lagi setiap dulu Jadi sahabat bergubung-gubung Baca Al-Quran Mana-mana suka dengan Al-Quran Ni nama-nama yang pertama. Bukan sahaja mereka, yang lain hidup al Sebab dalam perang yang ma'amah nanti Ada lebih 7-2 sahabat yang meninggal dunia Di kalangan mereka hafif Al-Quran jadi, di zaman Rasulullah, Al-Quran masih diturunkan. Jadi, disebabkan itu, tak ada satu susunan yang selaras. Tak ada. Sebab apa? Sebab bila Al-Quran turun, nanti suruh masukkan ayatnya ke atas. Sahabat kena masuk ke atas. Nabi suruh kata, ayatnya lepas, lah surah Al-Misah. Sahabat kena letak, lah surah Al-Misah. Jadi, tak ada susunan yang selaras. Setiap surah ditulis berasingan. Tak ada satu buku khas. Ini Al-Quran. Tak Al-Ma'idah, ni dia ketah-ketah Al-Ma'idah Dia bukan ketah, dia gunakan kulit, pelepah tamar dan sebagainya kulit. Al-Ma'idah sahaja An-Nas, An-Nas sahaja Dalam Mus'haq Ibn Mas'ud, sebahagian yang banyak sebutkan Tak ada Al-Falak dengan an al Orientalis kritik, orang yang tadi kata Al-Falak dengan An-Nas al juga Al-Quran Sebab Mus'haq Ibn Mas'ud tak ada Kita kata ada, apabila semua orang sepakat Muka lafah seorang tidak memberi kesan dia seorang berbeza, orang lain terangkat, tidak periksa Al-Falak dan Nas, tapi bukan al -Quran. Itu... Orang yang tadi, Khaled Kim Alasan dia buat serdik juga, dia kaji maksudkan Syia yang tak serdik kenapa? Surah Yusuf bukan ayat Al-Quran Tanya Syia apa-apa? Bukan! Rekas, Surah Yusuf ni tak menonoh, kita cinta banyak Jadi bukan Al-Quran Syia ni belajar sama orang yang tadi, serdik sikit macam Surah Yusuf bukan Al-Quran sebab cerita-cinta Bukan semua Syia lah, saya dari mereka Apabila Quran dikumpul pada zaman Rasulullah. Quran dikumpul mengikut kesemua huruf, tujuh huruf yang kita sebut tadi. Sahabat ni tuli dengan huruf yang dia dengar daripada Rasulullah. Sahabat ni huruf yang dia dengar daripada Rasulullah, semua dikumpul macam ni. Dan tak ada penulisan yang lengkap, tak ada usaha untuk kumpulkan semua huruf dalam satu buku. Dan ada jadi ayat yang dimasukkan, ayat yang tak dimasukkan semua ada. Sebab dalam Al-Quran ada ayat yang Nabi batalkan wah syaitan wah syaitan itu bila ya apabila lelaki kuat dan perempuan kuat ketika maka kamu kena bunuh mereka umat terdahulu ini ada tapi nanti cuba datang kamu batagai mereka awal semua ada Dikumpulkan semua masuk tak masuk ada la kuat tak ada sebahagian ayat bagi ulama kata berkaitan dengan surah al-ahraf tadilah dia al araf ayatnya sedikit di dengannya sahabat selain sahabat adalah sepatutnya dia sama panjang dengan al-qur'an tapi lepas kotong-kotong-kotong dengan sikit Allah Alam Salatnya diberikan dalam ya Cuma Asalnya sahabat kumpul, kumpul asal masuk semua Bila datang zaman Abu Bakar Lepas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, Quran dikumpul Satu kumpul dalam Dada Yang kedua kumpul dalam Dalam Dalam buku Dalam penulisan Penulisan Di atas Keluqah kamar Di atas kulit Dua cara kumpul Zaman Rasulullah Datang zaman Abu Bakar Abu Bakar ni pegang lawan orang murtad. Lawan orang murtad. Zaman ada orang yang murtad tu. Ada orang dia tak murtad tapi dia tak bagi hak kat Abu Bakar. Tak payah zakat. Al-Quran kata, "Khuz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum biha." Ambilah harta mereka menjadi sedekah. Wa salli alayhi. Selawatlah ke atas mereka. Inna salataka tatakaun lahum. Wahai Muhammad, setiap kali kau selawat kat atas mereka, itu memberi ketenangan kepada mereka. Maka Nabi pun ambil harta zakat mereka, Nabi doa kepada mereka. Pada Nabi, -nabi, Nabi doa. Lepas Nabi wafat, sebahagian kabilah Arab kata apa? Dulu Nabi doa kat kami. Doa Nabi mustajab. Ni Abu Bakar doa, samalah ke kan doa kami. Ya orang kami pun orang. Jadi mereka tak mau bagi zakat. Abu Bakar kata, tak, kita kena marah. Umar kata, Ya Khalifat Rasulullah wa Wahai Khalifat Rasulullah wa Mana boleh bunuh orang tanpa hak, Abu Bakar kata ini dan ha' Kepala kumpulan masalah Dan akhirnya orang setuju makan dengan Abu Bakar Serang orang yang tak payah zakat dan juga orang yang Murtad Ada yang iklan murtad, terang-terang Bila perang, ramai di kalangan sahabat mati Dalam perang Yamamah tahun ke-12 70 ha'fizul Quran mati 70 orang Maka membuatkan Umar risau. Umar risau kalau macam ni takut-tak ramai orang mati, hilang Al-Quran. Umar risau. Baik. Sampai bila Umar risau? Umar pergi kepada Abu Bakar bagi cadangan dekat Abu Bakar. Wahai Khalifah Rasulullah, kita tulis Al-Quran. Supaya orang tak tak hilang Al-Quran. Ni nak ramai 70 orang dah mati, takut hilang. Apa Abu Bakar kata mula-mula? Kaifah af'alu syai'an Lam yaf'alhu Rasulullah S.A.W Tentang siap dengan barikh ni Barikh sebab aku Abu Bakar kata Bagaimana aku boleh melakukan Satu benda yang tak pernah dilakukan oleh Rasulullah Bakri-bakri Betul-betul besar Apa pandangan Abu Bakar mula-mula tentang Pengumpulan Al-Quran Bila Bagaimana aku boleh buat benda yang Nabi tak buat Omar pun kata, tak, kita kena buat. Tapi kita tak buat Nabi hilang Al quran apa semua. Lala, Abu Bakar hatinya akan buka. Abu Bakar dengan Omar fikir, siapa sahabat yang paling bagus itu dari Al-Quran? Haa, oh, lakar ni Zaid dan Tabib. Dia orang lah dengar Nabi. Pergi dekat Zaid, Abu Bakar dengan Omar, cakap dekat Zaid, Zaid, Ambul Zerudh jadi kepala, Zaid, tulik Al-Quran dalam satu buku, dia simpat. Apa kata Zaid? bahwa wallahi lau kallafani naqla jabalim min aljibali ma kana athqal alayya mimma amarni bihi min jam' alquran kata Zain wahai Abu Bakar Umar kalaulah apa dua orang itu sudah pergi angkat salah satu mukim daripada banyak-banyak bukit -banyak yang ada dekat Madinah ini aku rasa yang itu tidaklah lebih berat daripada apa yang tulis kutip quran Bebek berseru aku angkat bukit, pergi lagi aku sanggup daripada nama suruh Al-Qur'an. Macam mana kalau orang boleh berfikir nak buat benda yang aku tak buat? Omar pergi istirahat. Pergi kat Zerik, tak, kita kena buat. Baru tak, kita kena buat. Kalau tidak, nanti Al-Qur'an lah. Lata dia. Tuan-tuan, lagi tiga akan cerita ni. Terbunakkan dia Ini Hassan Sebab ini kemudian Abu Bakar asalnya yang Ini tentang Kumpul Al-Quran Abu Bakar kata Hassan dia apa? Bidah Lepas itu, dia kata Bagus Zaid Mula-mula Zaid kata bida'ah Lepas tu Zaid kata bagus Sementara saya nak duduk, saya nak tengok-tengok Bayangkan saya ni Ataupun saya ni orang yang nak buat bida'ah Kalau orang tanya kita tuan, -tuan Adakah Abu Bakar dengan Zaid ni tak cerit Bida'ah dengan Harus pun tak kerta beza Macam mana kita nak jawab Takkan benda bida'ah sekelit mata boleh berubah Ni bida'ah, cerita-cerita-cerita Oh ni sunah apa kita nak jawab kalau orang tuduh dia? Takkan Abubakar dengan Zed dua orang ni Sama-sama sepakat tak tahu apa Bab ni bab penting takkan dia pun tak tahu Kita kata tak tulis Al-Quran ni Memanglah Nabi tulis Tapi Nabi tak kumpul lagi sebab zaman Nabi Quran masih turun Zaman Abu bakar Quran tak turun dah Jadi kita bolehlah kumpul Okey, Orang akan jawab balik dia kata Okey benda tu mudah kalau benda mudah macam tu Abu Bakar dengan Zaid tak faham. Apa maksud perkataan bidah ah, Apa maksud konteks Abu Bakar dengan Zaid katakan ini bidah? Ah"? Kita bagi pandangan seorang sikit kita bincang. Tengok ah. dia bukan bidah ah itu duduk bahasa, dia, dia pun mahu tak mau buat. Kalau dia duduk bahasa bidah ah. dia tak buat. Tapi ikut perkataan Zaid, dia memang tak mau buat. Artinya dia memang menganggap benda tu berat Apa cerita kat ini? Apa maksud bilang? Jangan buat bilang, jangan buat bilang Abu Bakar dengan Zaid, mula-mula kata tulis Quran tu je, kumpul Quran tu bilang Sebab apa maksud kata bilang? Bukan-bukan dia tersebut Bukan baru lah Bukan baru lah lah yang tak buat Yang tak buat Yang tak buat Yang tak buat Yang tak buat Sebab Kita berpengaruhi Perusahaan Kita tak buat baru Kita nak buat Pandangan Arumakan Azhaib Ini adalah perusahaan baru Yang dah tak buat Masalah dia Bagaimana mungkin Mereka berubah pandangan dengan cepat? Masa sangat Tak ada awal Okey Bisa di peringkat awal, Umar dah kata, Ini 70 orang dah kati. Kita akan tunjukkan Al-Quran. Kita akan tunjukkan al Umar datang ini, kita tunjukkan. Kita buat. Dia da'am, dia da'am, da Last sekali. Selesai. Okey, kita buat ini. Kalau kita kata, Dia melihat kepada masalah. Okey, masalah sebab masalah. Ini, walaupun tak ditulis dalam masalah kita. Okey, maksud kesempatan ini masalah. Maka, kita akan kata last sekali. Menulis Al-Quran itu adalah atas tujuan masalah Bukan melengkapkan sunnah rasul Sunnah rasul tulis Kumpulkan Al-Quran kata kena kata sebab apa orang tak kumpul Sebab masalah Bukan sebab perintah sunnah Yang mana akan meletakkan kita di dalam track trend. Apa tracknya? Apalah Al-Quran yang kau tak nak pun pilih arut Sampai aku Maslahah, Tak pilih dari peniharaan saja orang kata-kata Maksud Pemeniha'at Al-Mu'adh, bukan Raffa'ah, bukan Allah. Tentang berusaha, bukan Allah. Allah tak letakkan mekanisme untuk menjaga Al-Mu'adh. Orang bersama-sama. Bukan dapat. Kita ingat dalam takrif. ini. Ta'lif bila yang kuat adalah takrif syafi'i. Ikut ta'lif syafi'i boleh selesai. Bina'af, nantinya, benda yang tak berlaku di zaman Nabi Dan dia buruk. Syafi'i, nonggak. Imam syafi'i, dia ikat dengan macam-macam. Mesti niat buat ibadah dan sebagainya Cepada idam Cepada idam, damat Nabi tak buat Dan buruk Di dalam sebab ini Ada penikinan Bila orang suruh tulis Al-Quran Abu Bakar fikir, tak boleh Biar, sebab apa yang Satu, acara sebabnya Dia akan buatkan orang tulis Abang-abang tulis Kedua, dia akan buatkan orang tak abang Al-Quran Yang ketiga, dia akan buatkan orang Meringat dalam Al-Quran bila kita menangkan tulis, semua orang dah besar, ingat, tak perlu tarik Al-Quran, jangan bercerai, jangan bercerai. Ada banyak consequences. Tapi orang yakinkan, kena benda tu, ya, betul. Tapi masalah yang lebih besar, kalau kita tak tulis Al-Quran, bila Al-Quran, maka setelah compare antara pro dengan pos, dan sekalian kita akan kisah, okay, ini bukan binang. Ini masalah mesti buat, bagus. Maka kita kata, mungkin perkataan bidang di sini, di laman ni, ...berujuk kepada rumuh. Sebab apa dia dalam bin Sebab bila perlu dengan kuat sendiri diibat keburukan Kalau keburukan lebih, diberikan bin Alhamdulillah. Allah wa'alaikum. Itu sekarang penjelasan tentang iklimat, kemungkinan. Sebab istilah bin Alhamdulillah, syadili dalam ni. Kalau ada sedang, tapi syadili, syadili dalam, ini, dalam kemungkinan. Maka di dalam ni mungkin mereka melihat sebab mungkin kerosakan dia lebih besar. Ada terusakan, itu bila bungkam Quran, baca tak membaca Quran, Kurang buka baca Quran, apa bermuinya? Tak ada yang salah kita share, beli kita kan kita terjui bila semua baca radio. baca baca baca baca baca baca baca baca baca baca baca baca baca baca baca baca baca baca baca baca baca baca baca baca baca baca baca baca baca baca baca baca baca baca baca baca baca baca baca baca baca baca ni baca baca baca baca baca baca baca baca jadi itu di sana bila dia tu menirai, orang tak perlu takut lagi. Allah. Tidak, tidak, tidak. Kita memang betul betul takkan ini. Itu juga terjual, terjual. Tapi kita tak ada masalah. Sekali tak kari di sini, ya. Abu Aswat yang belum tak kari itu, sekali dia ceritanya, mana ya? Ma ajamahus sabah, ma ajamahus sabah. Apa yang paling betul-betul cantik dalam ni Ma haji manusia tambah Kau ni Ma haji Ni ji benda-benda tahu betul-betul Ma haji manusia tambah Anak-anak kata Anak huyu Anak-anak kata Bintang Aku nak suat kata-duk, aku bukan sahaja kata-duk. Ah. Apa benda yang paling cantik cantikkan ni Kalau apa benda paling cantik cantikkan ni ma dan sama benda kalau kita tukang, lumu ni jadi la. Maksudnya, apa yang paling cantik dia lagi? Tapi, aku nak suat kata ma Ma'ajmal sama sesama. Ketua-ketua cantiknya lagi. Anak lagi jawab, indah. Aku suat kata-duk. Anak Anak aku. Aku tak sedih. Aku tak sedih. Aku tak harap. Aku tak sedih. Tak sedih. Tadi dia pun tak, Tuh, maka, nanti, tak lagi. Jenuh, tak, nanti, mereka boleh tak balik, kalau tidak kita lagi mepek dengan Jadi itu sejarah kita letak balik ke kembalikan Tukar untuk masalah Ada juga keburukan, keburukan Orang tak belajar nanggu Macam mana? Orang boleh kembalikan, aku tak pergi Saya kata kembalikan dia dah besar dahulu bila keburukan Masalah, orang-orang Kala-kala sudah dikejarkan Makin mudah kita buat, makin orang naik kembalikan saya mula berhati-hati malam Saya ingatlah sekali saya tak tahu Saya tak boleh orang simpan Al-Quran Simpan tak perlu tengok Saya nak baca, untuk share pada dia ikut Huruf pun tak kena eh Buka Al-Quran tak tahu ni huruf pun ni Sebab tu orang Melayu kadang-kadang Nak pergi sekolah, buka kata Lewi kan Kata Lewi pulih lah Saya pergi ke sekolah, pergi ke sekolah Pergi barang, balik rumah Balik rumah tu lah Ponyak-ponyak anak-pohang Mereka kata, tak boleh ni, boleh salah Al-Quran Pohang tak kena jurur tapi dekat ni orang tak ada guru memang tak dibaca Mungkin okay, maka hadapan puluh oh, kat sana yang baca boleh okay. Kita buat semakin muda, muda, -muda Semakin murah Cuma kesan baik kan semakin ramai Semakin ramai Pro-en-quans Kita sebelum nak buat Teknik bawa Al-Quran, tengok pro-en-quans Pernah tu semua Jadi Al-Quran diperlukan <tuh> Zaman Al-Uqaqa Apabila Al-Uqaqa lantik Zaid dan Tadiq apa yang Zaid buat? Zaid hafal Al-Mur'an. Zaid tulis Al-Mur'an. Dia tunggu sahabat lain dua orang saksi. Dua orang datang sampaikan ayat yang sama. Zaid cek ke kepala dia. Okey, aku buat kepadanya. Dia tulis. Datang saksi dia hafal. Dia tulis. Maksudnya, bukan kepada Zaid saja. Bukan tulisan Zaid sahaja. Tulisan Zaid, tulisan orang lain. Kepala Zaid, kepala orang lain. Baru ditulis. Sehingga dengan last ini dalam kitab, di, kitab quran disebutkan. Last kita ini saya katakan, eh ada sesuaian ini yang kompil. Tak ada saksi lagi. Zaid saksi ada tau, tak ada penderitaan Zaid. Dan seorang sahabat, rumai kitabnya, haa ada, Kita ya, Al-Quran ada. Ya. Tidak ingat kan juga bawa, sebab itu seorang yang baik. Kalau kita tahu, gila. Apa? Penderitaan Al-Quran ini dijaga betul. Zaid jimpun, dia terminik banyak benda. Masuk, dibuat Zaman awal. Dan Arab, dia tak ada kita, kita sumpit. Tata-tata tata ni, Tata-tata Tata-tata Tutup Tutup pun kita ada macam-macam Betul -macam. kan Tutup berbunga Tutup batang Tutup pentak Tutup Macam mana Harap dulu tak ada Bila mereka tulis Al-Quran lah, Al-Quran Masuk kataan mereka Tari dalam ni Mereka tafsirkan Al-Quran Masuk Tari dalam ni Contoh Bila sahabat Dibatalkan ayat Al-Quran Contoh Al-Quran Teman-teman ada contoh berapa? Mudros masuk ke sahabat dalam Quran. perempuan. A. Wahu wshroh hatta yatabiyalakum khayt al ahyu min al khayt al aswad. Maka ada di belakang senibar jelas kepada kamu perbezaan benang putih dan benang hitam. Ada sahabat tambah. Minal al fajar. Selepas itu adalah perbezaan benang putih dan benang hitam daripada Fajar. Tapi memandangkan tak ada benda ni. Macam mana nak beza? Tak boleh beza. Maka Azri check apa tak ajar. Orang Bumai, oh ni tambahan memang dia kau sendiri. Nabi tak ajar. Ambil Sahabat ni orang Bumai, ada buku dia ambil pula bapak. Haa ni bapak ni bapak sendiri. Dia dapat buat lebih buat. Check, check, check betul. Baru bapak ditulis ke Azri. Jadi semua yang dia boleh terkesepakatan kepada sebab. Orang kritik kita kena jawab Kita kena tada Bukan Zain mereka sendiri Sepakat tak Walaupun ditulis Kita jawab ni Sahabat yang bagi ayat Mereka masih simpan Mustafa masing-masing Ali bagi ayat dia Dia simpan kitabnya Muawiyah bagi ayat dia Dia simpan kitabnya Zain kita asal dia, dia simpan Kitab yang dia dah pempan Bagi dekat Abu Bakar Abu Bakar Simpan Alhamdulillah mereka tak kacau pun, Apa? tiba Bapak pasti ada, Omar takut-takut. Nanti majlis jawabat surat Al-Hilam, Haa, boleh berubah. Ada orang. hilam Untuk segini lah, boleh berubah. Mereka, lepas yang berubahkan, menikah dunia, pergi menikahkan tangan Omar. Omar itu dah Lepas Omar menikah dunia, pergi ke tangan, Hafsah. Anak berubah Omar. Hafsah dihutangkan tiba-tiba dari saya, berusaha pun. Lepas pembaru lagi. Selanjutnya. Laman itu. Next. Zaman Osman. Quran ada. Iblis kapas. Pegi kan? Pegol. Iblis maskot. Pegi kan? Kupol. Zay. bila berlaku perang armania dan azabai azabai dah berlaku perang kumpul semua umat Islam baik dia perang sekali kumpul kat medan perang bila kumpul kat medan perang orang-orang makkah baca ikut apa yang mereka dengar daripada ibas oh ni tu bukan ajak orang kumpul baca ikut mereka dengar daripada ibu masal ikut kami Orang-orang Madinah orang, orang, kan, ikut apa yang dibaca oleh Zaiqid Tabiq. Ang baca Al-Quran, aku baca quran dia baca quran Lepas tu kata, eh aminnya sahabat ni. Aku punya betul ni. Eh. Kawan tu kata, doh aku memang dengar daripada sahabat. Jadi Lepas tu hanya sorang yang dengar, aku pun dengar. Lepas tu dia bawa, ni sahabat ang tak berbual cerdik. Sahabat aku cerdik ni. Bergaduh, bergaduh ni langsung ni. Ang kafir kan aku cerdik tau. Lepas tu. kafir, kafir. Ang baca quran tak sama aku, ang kafir. Sahabat datang ramai, yang sahabat ramai, sahabat yang beras, sahabat, -sahabat, yang beras, sahabat besar dan meninggalkan mudia Ni sahabat-sahabat yang alih, tapi mereka bukan tokoh-tokoh politik sah Apa tu ni? Apa hal ni? Dia kata dia ke kafir, dia kata dia ke kafir Atau apa yang berlaku selepas itu? Kuzaifah Kuzaifah duduk di masa itu, bedaan orang tengah nak berakhir Kuzaifah pun tak ada jadi pun nak balik Ya meninggalkan bedaan orang pun besar Tu Kuzaifah kata nak ada kepentingan yang lebih besar Muzaipoh kat bidan perang, balik dengan Osman. Apa dia buat dengan Osman? Kata Muzaipoh. Jadi uh, bukan Muzaipoh yang Muzaipoh tidak kisah. Muzaipoh menyaman tentang orang Osman. Sila tukar, tukar bukan Muzaipoh. Kata Muzaipoh, dia Amir Al Mu'minin adrik khadih al ummah qabla an fil kitab ikhtilaf al yahuda wa al nasara uzaikah kata wahai amirul mukminin antolong jaga ummah ini sebelum mereka berpecah sebagaimana berpecah orang Yahudi dan Nasrani tak boleh biar jadi kalau biar lingkup pula betul ini pulaikah sebagai sahabat yang otak nah, dia mantap otak hijau kuzaikah ni babah benda rei orang mai kata kat dia sahabat ramai tahu benar tanya dia cinta saya datang dia pakat dia bawa kapal banyak banyak kami dekat penton. Dan dia aku kena dah tak lebih daripada dah kena jadi sendiri. Dia pakai baju sekali. Umar ramai banyak bawa kereta, bawa tembak. Dia tanya saya aku tak fikir dapat pitna macam ni. Dia tanya kat mana nak buat lawan? Mana nak tembak? Dia kata lelaki yang tidur kita tak jadi. Jadi lepak nak mati baru kita dah jadi. Dia cakap tanya. Umar dia tu. Pak. Itu kita pergi, kau bagi kejar. Memang. Maksudnya, bila tukar Omar menghubungi banyak syi'ah, main bawah ini, pecah pintu, tak berdamai sebab Mudaimah. Kedua, Mudaimah hebat. Dia simpan ke dalam rumah punafiq. Nabi boleh cakap, okey? Zaman Omar, sebab tanya Mudaimah, ada orang gaji pun punafiq? Mudaimah kata, okey? Mudaimah kata, siapa dia punafiq tu? Dia cakap, tahu. Itu rahsia aku mengenai Nabi, Nabi, Nabi. Maksudnya, Mudaimah balik kepada Osman, ceritakan Pak Osman, Adrin Hazi'il Bopak. ...kabla ayat talibu ikhtilah bagi Yauda wa-Nasar. Jaga Al-Kumani sedulur atau pecah. Bapak Osman panggil Zahid sekali lagi. Osman panggil Zahid dan dia kumpulkan, dia kumpulkan Surah Di antara mereka Abdullah bin Zubair, Sa'ad bin Al-Asr dan juga Surah al Haris. Semua mereka tak Dipimpin oleh Zahid. Muzman kumpul mereka, Muzman kata kat jahit-zahit, pergi ambil -pih, mushaf yang dekat Afsar. Minta kat Afsar, mushaf pun tulis. Kumpul di atas satu lah je. Jadikan Al-Quran ni satu bahasa sahaja. Bahasa sahaja itu tak apa. Okey orang kalau Bawang ni katakan ikut kafir, orang tu katakan ikut kafir. Satu sahaja. Maka saya pun pergi ke Afsar. Minta cerita banyak. Bila saya pergi ke Afsar, Afsar tak syarat. Ah boleh ambil Quran ni. Tapi ni wasiat, bapak pun dikait dengan syarat. Ah lepas guna bagi beli. Nani, Fafsah pun tak sejarah Purnah ayah pergi balik Tu nak balik masa hamil Maka tulis Ambilkan Fafsah Osman pesan Kidaftalaktum antum wa'zaih Faktubu bidisa dan Quraisy. Osman pesan, <tik> nak <pesan, tik> dapat semua sahabat tu Kalau kamu berbeza dengan Zaid Tulis ikut bahasa Quraisy. Sebab Quraysh turun kepada Nabi Nabi orang Quraysh Kalau beza ikut Quraysh Macam dia bahasa Zaid zai. di Madinah jadi mereka pun tulis-tulis-tulis satu sahaja Lepas dia tulis satu Apa yang berlaku lepas tulis satu? Hustan bawahkan, ok, ini Hustan al satu, buat tujuh kopi Nostak, dalam tu bukan perintik, uh, perintik buat tujuh kopi, tujuh kopi boleh Perintik atas babak buat ada dalam tu tulis tujuh kopi hantar ke semua tempat kufah basrah syam mesir yaman bahrain madinah ila usbakap hantar semua Tempat dan hantar usman kata mana-mana mushaf yang kamu dapat selain daripada tujuh ni pakat buat kami ni terus aku tak boleh sebab kalau mushaf tu tinggal orang kau percaya bukan ulangan bangsa dari zaman dulu sampai laju suka kalau balik baru dia suka ada orang lain tak nak dia cukup suka benda ni mai orang dia. Baru ceramah dia cerita benda pelik dia suka. Hadis awalnya tak pernah pergi sampai. Tinggal seorang yang bagi. Ha, dia kata tadi dia masuk sekolah. Ana sunnah utama ah. Dia belajar. Ustaz pun ajak dia. Dia ajak ke rakaat. Ustaz ni biasa. Jadi, kalau dia tak ustaz lain tak punya ajak dia, punya ajak bidah bila ustaz dah cakap. Ustaz yang datang mengajak ke rakaat bagi satu. Ustaz bagi ajak memang tak seorang lagi dah kata. Mengajak rakaat macam utama keluar dekat roh ke Allah. Begitu. Kalau dekat pagi, dekat menyah jan kalau, malam aku keluar, luar rumah. Tapi setiap kali fikir aku bagi cukup kali. Kak dia boleh dia tahu Mai datang aku tak pagi. Kak, mai ajak dia Mai ajak sampai besok. Tapi buku bila balik buat 7 kali. Kak dia libero. Sebab kita dia lagi banyak. Lagi berat daripada suka. Kita jumpa balik buat pakua. Mai ajak dia nak suka 7 betul berokok dia suka. Dia tahu ustaz henok mari datang. Dia orang Kemudian berangkat yang Dari daripada jalan dulu, Osman dah perasan. Osman kata apa bakat, semua mustahari. Kalau berada esok, semua pakai baju, semua sikit. Makan, semua. Satu dia dah bakat. Apa yang dah bakat? Ustaz, Afstah tadi. Afstah janji, yang berbagi balik Ustaz aku. Lepas dia janji, Osman pula perekat Afstah. Ustaz kata, aku pula bakat, masalah. Yang ini, dia aku pun nak tibat. Bakat semua. Terlepas, Afstah berniaga-berniaga, Ustaz boleh diberakan. Tapi ketika Osman masyarakat hidup, Masyarakat duduk dalam air. Tak betul. Kan? Kita ini, nak pergi balik sini. Betul. Kan? Itu berlaku di zaman Masyarakat. Yang ini, satu masyarakat yang, yang ada dekat kita pada hari ini. Yang kita ada di... Masyarakat itu Masyarakat. Itu masyarakat. masyarakat, itu masyarakat. Hmm. Betul. Ini disebutkan. Kita tak ada semua yang tetap disebutkan oleh orang lain. Orang yang pernah di contohnya Syahri tu, Syahri kata, Marqabun Mas'ud, tak ada sorang. soran Sahabat orang lain pun, tu tak wujud lah Tak ada Mana mana pada mas'ud tu tak wujud, Mas'udah bakal semua Ibn Mas'ud, orang Mala yang bakal Mas'udah, dia masuk akal Dia bagi Mas'udah, nak tak berkata Lepas dia sepaya, dia macam ikut peluang dia Dia macam ikut uruf yang dia dengar, dia berjaya Rasulullah, kata masyarakat Sahabat, main-main kajar dia, kasi korang macam tak ikut Mas'udah tu kejauh Ibn Rasulullah SAW kata, La'an akhraq ala akhira'ati man ahabba ahabba ilayya minhan akhraq ala akhira'ati al-zaih. Ibn Rasulullah SAW Aku membaca berdasarkan apa yang aku dengar daripada orang yang paling aku sayang, Rasulullah Lebih aku sukai daripada apa yang membaca, mengikut bacaan Zaih. Kata Ibn Rasulullah SAW ketika aku mengingatkan Al-Quran daripada Rasulullah SAW, Zaih merupakan budak kecil yang telah main pergi rumah saya, Apa buka saya sejuk contoh-contoh itu pun ibu juga. Dia masuk dalam himpian pak akan Nabi. Ala last to be king aku bukan ada baik di kalangan sahabat. Tapi aku paling pandai Tentang al-Quran. Orang pi tanya Othman, "Betul ke tu yang dalam al-Quran?" Dia kata itu Tapi selepas di menasakhkan dia, boleh dia semua berubah mengikut mushaf yang dinamakanlah mushaf Uthmani. Bacaan bagaimanapun yang dihajarkan oleh Othman itu sahalah satu yang tetap, urutan semua demi. Tidak. Jadi okay, hari ini kita kata, asalnya Qur'an turun tujuh Tetapi tujuh Al-Quran itu semua dihapuskan pada zaman Osman Untuk menjaga masalah Tak mahu bagi orang berbicara satu berbicara Bahasa Quraisy mesti sampai kepada kita dan kita baca pada hari. ini Saya ingat tuan-tuan, setakat ni dulu tentang sejarah Al-Quran Sebelum saya buka Surah al Mana ada Ustaz Surah Al-Waq Dia nak beritahu sikit lah, nak beritahu sikit lah Dia nak beritahu sikit eh. lah, mana nak beritahu sikit lah Dia nak beritahu sikit lah Dia nak beritahu Yang kenal Tadi kita cerita apa? Pulau-pulau Itu bukan Al-Quran kan? Dia cerita tentang Wahyu Maksud-maksud Wahyu, bahasa dia maksud Wahyu, bahasa apa dia? Maksud-maksud Wahyu itu apa? Maksud-maksud-maksud yang kena ada Kemudian tengok Wahyu istilah Wahyu kena-maksudnya lah Cawa Nabi terima Wahyu Kemudian kita tengok Cawa Nabi terima Wahyu Peringkat penumpulan Al-Quran Peringkat Al-Quran itu pun bagaimana? Maki, Mada'i, beza atas Maki dan madani. Buat Nak, kau pandangan yang paling kuat sepul. Akhirnya, pandangan yang paling kuat. Mereza, dalam hati, pandangan ini. Kemudian sebab huzul. Sebab huzul, kau pergi tak apa. Apa pentingnya ada sebab huzul itu membantu kita untuk kita. Mereza, kita simpul saja. Tapi yang ini, kita akan beri tak Lewat, seorang ketat daripada 70 kit penting. Tak periksa pun, kita tak boleh ingat sama kita. Seperti apa-apa. Siapa berkata pun, ini. akar juga. Orang kata, Quran berbeza. Dia kata, ya, soal berbeza. Tapi kita boleh cakap sama apa Orang kata, pasti pun, Masyarakat, Bersama, baca Quran. Kristian kata, kata-kata, Masyarakat, baca Quran pun, Bapak-baca, Kita dah, Hampak, baca, baik-baik tujuan tuan lain. Kami baca Quran, tujuan kami lain. Like. Jadi, baki semua orang, Kepas, yang paling penting. Kita nak pertahan ke Quran, Ini adalah Allah. Jangan cakap, so, Kalau ada soalan, Kita bincangkan, semua kita. Firaat sementara saja yang Firaat sementara Firaat duduk dalam satu Puruh Lepas tujuh huruf ni Enam huruf di temi Tinggal satu huruf Kesemua firaat yang ada kita Dalam huruf ni sahaja Sebab tu penulisan Al-Quran Tuan-tuan, mushaf Osmani Satu mushaf yang merahsia semua orang buat apa yang ramai Contoh contoh ini Maliki yaumiddin. Kita baca Maliki yaumiddin. Ada qiraat yang baca Maliki yaumiddin. Dalam mushaf Uthmani dia pilih mim dan Tak ada alif. Jadi dua cara baca boleh digunakan mushaf yang sama. Cara kita baca sebab asing, kita katakan, nampak adik-adik ini. Malik-adik. Cara Ibn Kathir baca, Buang adik-adik jadi, Malik-adik. Kira'an yang sama. Itu kepentingan. Masyarakat, Masyarakat, dia merahikan kira'an. Sekarang tu, sebahagian ulama' menyebutkan, Di antara tanda yang menunjukkan kira'an yang boleh pakai adalah, Bertambah dengan Masyarakat, Masyarakat. Berjaga, tak masuk. Berhati-hati-hati dalam kemudian. Berjaga dengan penulisan teks Masyarakat, Masyarakat, Kira'an itu berhati ni baca satu sama lain membaca yang sama-sama. 10 qiraat semua duduk dalam cepat oh. bacaan. Allah. Qiraat dengan tajwid. Betul, ada bab yang dia pertingkat. Tajwid dalam setiap qiraat dia ada tajwid dia. Tajwid adalah untuk mencantikkan bacaan. Cukupkan rukun, tajwid takhil bacaan, mencantikkan bacaan. Tapi qiraat cara baca, baca. Dia kena lengkapkan. Dia bertembunglah juga. Tapi tajwid wajib semua orang tahu. Kita wajib tahu tajwid, cara cantikan bacaan. Tapi kita tak wajib tahu qiraat, qiraat yang berbeza. Orang yang tahu setiap qiraat, dia mesti tahu tajwid dalam qiraat itu, mencantikkan bacaan. Tajwid lebih khusus, qiraat umum. Allah. Bila sempatlah nak masuk masuk yang semua dan keadaan tu pun tanya yang macam orang nak balik. Masuk hukum punya masih ditinggalkanlah. Sebab. Sebab. Jadi kau tak nak dalam ni. Tuan-tuan. kalau macam kaum Sunni. Ada sebahagian daripada Syiah kadang. Sekhabat ni lalai al Bila sahabat lalai jangan sahabat. Al-Quran yang bertentang dengan Al-Quran menjadi gaduh. Kata fidadin, kata quld. Ayat ayat ni itu tidak Ayat higit ada hilang. Higit sikit itu pun hilang. Maka ayat tinggal dari sahabat tulis. Itu ga'wa syir. Kita katakan -kata, terang. Padahal apa ada sunnah mengatakan Allah? Ini pada yang jumpa ada sedikit. Pertama, ayat berbeza. Kita kata, tujuan ayat dikenalkan daripada Al-Quran adalah apabila diperintahkan oleh Rasul. Sebab tu kata Muhammad, aku kalau boleh aku nak masuk ayat 5 dalam Al-Quran. Dia pergi masuk. Tak Tapi aku beritahu sebab kau yang orang datang, nanti orang akan datang hukum bunuh orang dunia tu adalah hukum yang kami mereka tu. Asal tak ada dalam hukum. Jadi, berbeza je dengan awak, itu lagi boleh takkan berbuah, awak takkan Itu sahaja yang boleh tahu ni. Ada sebarangnya problema koden yang katakan bahawa, itu tak boleh. Itu tak boleh beropak tak boleh. Hukum kan, Macam mana boleh ayat hilang Ada rumah ketiga kan? Hukum ni kan, ada. Ayat dilak. Dan kes tu tak ada. Kes yang kita, kita tahu satu tu je. Ya. Terus bahagian pelanggan orang-orang itu mempertikai kan Itu badangan cunggu pelanggan Keren dah jauh ini, katakan bahawa Itu yang diriwayatkan secara-sara Sampai pada waktu, dan yang akan dikain Ini bukan tadi dalam soal Jangan salah kamu tak jelaskan Tapi terbincang ke sini dengan ayat semua Tidak ada pada tanya-tanya sama-sama Membunakan ayat semua mereka dan akan masuk kan. Mana masih menunggu ayat dalam perbahasan ceramahnya. Betul, ayat sini masuk tak? Ulama berbeza pandangan tak hukum masuk. Sebahagian ulama berpandangan bahawa ayat masuk. Sikit je. Bukan tak masukkan ayatlah. Sebahagian ulama mahu keluarkan semua perubahan dia masuk. Ayat ini ah, ayat ini khas mesti masuk. Sebahagian ulama mahu keluar benda yang clash apa masuk. Jadi dia nampaklah. Sebagai contoh menarik paham Mula-mula Harak dinamakan sebagai Memampukan Bukan rezeki yang lain Yang kedua Harak dinamakan uh, Ada manfaat Mudarat dari kisah wa itu lebih besar Yang ketiga, "La tasra musallata wa antum sukara", jangan solat. Babuk. Yang keempat, "Innamal khabru wal maisir", Allah haramkan. Kodetani bu. Empat ayat cerita tentang utama. Sebahagian ulama kata ayat ini tidak memasukkan satu sama lain. Kita pegang empat-empat hukum. Pertama, awak tu sampai bila pun dia dilamarkan benda yang bukan bukti yang baik, yang buruk. Yang kedua, awak tu ada bantuan kebutuhan yang lebih besar. Yang ketiga, ketika orang mabuk, dia solat. Solat dia pun besar. Hukum solat, tak besar. Keempat, kita bila masalah minum awak pun, harap. Jadi, saya ingat dalam bahagian, mansur sebahagian ulamak masih berkikai kan? Bagaimana kalau tak berlaku mansur di sini? Ayat ni terakhir ni tak muncul manusia Ke empat ayat diamalkan di dalam waktu kalau kita tak terbunuh kenal ada konteks dalam roki lah Dia tidak uang kepada semua, kau minum Allah Bagaimana bila-bila-bila semua, dia kata kat mereka, apa nak minum Allah tak apa lah Kita yang nak sayang dia Sebab semua dalam quran dalam Al-Quran tu Subara, tapi dia tak dikonteks tu Tapi di rumah ini roki tu no. semua tak minum Allah dia betul-betul betul betul betul lah. Semua tu soal yang ada di sini. Salah konteks. Jadi kur, ayat, kita tak ada Pilih rumah dia, tumpah mak dia. Mak dia mayat, pegang-pegang dia. Oh, tak ada yang dihap. Mak dia kata apa-apa? Aku islam. Ada yang takut. Dia kata apa-apa? Aku islam. Maksud islam, maksud islam, maksud islam. Kalau hadis dia kata. Seri tahu sepetang hari itu dalam kampung ni tinggal. Aku boleh, aku Mesti Maksud muzulah. Dakwah. Buna. Jadi, kumpulan pada jawa dakwah dia. Sesahabat datang ke rumah. Maksudlah, semua akan masuk-sukar. Wakin zana, wakin sabah kau. Kalau orang zina, kalau orang zina masuk neraka ke? Sahabat kata pendapat Nabi kata semua yang bermaksiat dia pun ditanya. Dan kata dia bila nak masuk ke pencelaan dia nak masuk neraka. Apa katanya? Kalau dia pernah buzina dia zina sudah Tapi dia nak bagi dalam waktu sama Dia pernah buzina zina ni masuk neraka ke? Itu ayatnya, ada tempat dia gunakan. Ada tempat dia tak boleh. Jadi hukum tak boleh jadi macam Tapi semua orang masuk Islam bini yang betul yang di dalam itu. Orang tanya, masuk Islam apa benda yang aku mesti buat Solat ni orang tu orang mesti buat Itu first Kita tanya, masuk Islam apa-apa mesti buat Terus sekali yang mesti bersunat Itu tak kenapa Sebab dia masuk itu ke? Tak nak masuk pintu dah kita nak orang apa nak buat yang penting Kenapa Allah tidak terus? Sekarang kan kerja kepada orang-orang tu ni kemudian Perlu Apa orang. Apa manfaat ada yang masih masuk dalam Al-Qur'an? Tuan-tuan, Al-Qur'an dia turun untuk dua tujuan. Satu, Al-Qur'an itu turun untuk ubah rumah. Berdasarkan khidat Al-Qur'an, kita baca Al-Qur'an, kita nampak Al-Qur'an ada dua. Dan itu untuk ubah ubah kepada hidayah. Jadi tujuan apa-apa? Zalikan kita, La Rai Bakir, Menadil Murtafir. Kitab ini tak ada perangkuan kepada orang yang kepada orang beriman. Terus. Tapi bukan itu sahaja tujuan Al-Quran. Tujuan Al-Quran yang kedua. Selain daripada bagi hidayah, Allah pilih mana di atas muka hubungi umat balik jahat. Sekarang-sekala kali lihat MP, orang tu tambah kan, orang MP bahawa Dhabi banyak sepul dengan kami, yang kata-kata Dhabi banyak sepul Kampang-kampang saya boleh lihat, dia nampak apa-apa yang Minta sepul apa-apa, dia nampak apa-apa, dia apa-apa Orang-orang anak menangai kampang, tengok baca kami, tak itu pun Dia nampak mesti berhenti, saya nampak apa-apa Kenapa? Kenapa? Kalau kurangkan kita setan dia bagi model perubahan Al-Quran juga tunjukkan, praktikal Macam mana cara nak ubah Sebab Al-Quran tu pun Al-Quran pilih, nampak yang dia pilih ah, Maka Al-Quran Untuk ceritakan Jidaya, contoh yang disampaikan Contoh, haa, konteks yang disampaikan Konteks, haa ah. Al-Quran cerita, haa ah. Walatadaruna aliyatakum, walatadaruna Wadja walaswa'a Walayagutha wa Yauda wa Yauda wa Yauda wa Yauda wa Yauda wa Yauda Jangan dalam namanya sebab uh, Wa-Suhar, Yaud, Iyid pun nama-nama Tuhan Allah Bukan tak cerita Jangan dalam namanya sebab Syiva, Vishnu, Qariq Kaniq uh, Semua nama orang orang Sebab tak cerita bukan kira-orang ini Seorang orang orang Aku cerita Syiva, Qariq, Qariq, Qariq, apa cerita ni Tak orang ni Tak kenal Maka model itu pun, melihat kepada perusahaan orang Arab, jadi perubahan itu tak terlalu. Apa suruh, main nak ajak Abah sama Abah. Mula-mula, nak buat Mula -mula, ini. Aku bingung Abah, main nak buat Abah dia, di Eropah. Sampai sekarang dia tak boleh berhenti dengan Abah Walaupun dia naik sukat, dia tak boleh berhenti. Tak boleh berhenti. Berat, main nak ajak Abah sama Abah berhenti. Cukup, jangan berat. Berkening, orang lebih. Abah ni, abu. Sekejap orang panjang Nabi, dia kata, ada lah, tak harat, puji lagi. Tapi, bukan lebih besar. Ketiga orang panjang Nabi, Nabi datang, nak solat, dengan Allah. Keempat orang Nabi, Nabi datang, pasal jubu. Jauh ni, Allah. Sahabat, saling rumah, tunggal, bawa kejalan, kata. Kenapa perlu masuk? Dia mengajar, macam mana nak Itu nak salat. Itu, mu'jidat, dan beriji terpura'an. Mu'jidat, beruntungan dalam Al-Quran. Jadi saya ingin menjawab soalan yang saya akan Apa jawapan kita? Kalau kita berpura-pura, kenapa kita tak berpura-pura? Memang kita berpura-pura itu? Sebab kita berjalan-jalan memperkenalkan memperkenalkan dan buat sebuah jenis kita sangat berpura-pura itu pada zaman memang baik-baik yang kita berpura-pura itu maklumat dan kita berpura-pura Duduk minum tu, soalan aja. So, beli dia saja nak track saya, dia bukan nak tanya pun Dia nak tanya saya Dia ada apa? Ulama hadith, maka kenal sebagai ujian Dia apa? Alim tadi, dia beruji, murid dia apa? Kamu jawab? Yang pas Dia saja nak test saya ni Kita nak khalkan Al-Quran Kita nak bawa Al-Quran mahluk Ini benda besar Selamat Ahmad Khalifah, ketukar kukar tentang, Quran bukan mahluk Quran ni, kalam mahluk Bukan makhluk. Ada di kalangan kuala mahluk, mereka disiksa Mereka dipeskan Mereka dipeskan Mereka dipeskan Mereka dipeskan Mereka dipeskan Mereka dipeskan Menang-inlah Quran Jadi inlah tawrat Wal zahur wal quran wal Al Habi makhluk matul Sesungguhnya tawrat, jabun, hijin, quran Ini adalah mahluk Ini adalah mahluk saya tak mahu itu mak. Karyawan, aku tu seni saya tak maklum. Bila dia beri entri, macam apa pegawai kerajaan naik sini? Mak tak yakin maklum. Bila dia datang, Tak kata kita kita maklum. Tempat yang ini pun dia maklum. Dia dia punya tak. Ada orang kongnya tak? tak berani ke. Lama. Ada orang mahu mak karyawan. Aku tak maklum betul. Kuasa itu kalau misi contoh. Kuasa itu, aku berani kepada semua. Lepas aku kata aku berani maklum. Ada kunci maklumat ke? kalau ada. Tak ada. Teruskan. Teruskan. Saya tak nak Isu itu, Isu Apa kepentingan? Kalau itu, Kalau saya beritahu, oh. Kalau saya beritahu, Kita tidak paham. Ketingatkan orang. Besar sekarang. kita kata berhati Tak ada. Itu zaman dulu. Zaman itu. Dia adalah satu kaum, Atau satu pembuatan manusia yang mengatakan, Allah tidak ada sifat. Sebab saya Kalau ada sifat, Kalau ada sifat, artinya Tuhan terpakaian kita kata satu benda ni dia ada sifat attack dengan dia terbagai. Jadi muhajilah kalau ada nak attack dengan dia artinya dia kebalikan. Jadi muhajilah satu sifat tak bunyi. Allah tanpa sifat. Jadi kalau Allah Disadarkan kepada Allah, maka dia Allah tak bunyi. Al-Quran sama ada maklum atau tuhan. Tak ada kita jadi ketiga. Kalau Allah bukan tuhan jadi dia. Matuluh. Ahmad kata, kami hadis sunnah, kami kata Allah ada jifat. Maka Ahmad ketahankan. Al-Quran adalah kata Allah. Nampak tak kandung? Kami perlu cerita apa? Atau ulama, saya takut dikongsi saya lah yang kedua. Saya nak minta dikongsi. Al-Quran adalah kata Allah. Seolah pun yang baca Al-Quran itu mah duduklah. Ibu Ahmad, saya kata masing-masing. Dia sumpah. Orang ini selamat. Orang-orang lintak beliau. Tuhan, kenapa tak Raoumi hmm. ini dia ditipa dekat kita nak kata untuk Al-Quran. Dia ditipa dekat kita nak katakan Al-Quran tu makhluk. Raoumi, Raoumi lah imam. Eh, kami Aa. tak katakan Al-Quran makhluk. Kami cuma tak dihantar Imam Ahmad yang patut. Pusat yang kau kisih kata, Ikul lah. Kawan buktani. Kalau kami kata quran tu Tuhan, dia kata kami buktani. Kalau kami kata quran tu makhluk, dia kata kami buktani. Tapi tu kami nak kata apa? Ahmad hantar orang-orang lain. Sebab Ahmad kuat bertahan dengan Al-Quran. Cuma penting, itu kristiwa yang berlaku di dalam itu dia menyebabkan Perpujakan besar juga di dalam hal yang berlaku Sebabkan kita lah Mu'tazullah yang menghukum bahawa Quran adalah maklumat Padahal lah ahli sunnah, kita menganggap keadaan Imam Ahmad Quran, bukanlah Allah Bukan Tuhan, bukan makhluk maklumat Dia adalah perkenaan Allah Okey, kenapa pergi ke Alhamdulillah? Jangan jaya satu macam, jangan jadi sikap peluh. Abu Daud pakai dewok, jangan sampai begitu. Tiga, empat, lima. Tiga, empat, lima. Tidak ada apa-apa. Bukan ada yang Quran daripada Allah kepada Jibril Dia ada tiga perikad, asalnya orang-orang bahagia -orang selalu ada tiga perikad Satu, daripada Allah ke dalam Markus Keluar dalam Markus menuju ke selama dunia Daripada lagi dunia, menuju ke Muhammad Sebuah yang besar orang-orang bahagia temui ni yang pertama Allah ke dalam Markus akan menuju Kembalikannya tak menuju sebab dia ada hmm. ya, sepuluhkan penurunan Jibril mengambil ayat daripada Allah Allah, Jibril Muhammad Jadi tiga orang-orang Jibril ambil ayat daripada Allah Pergi kepada Muhammad Ulamak berbeza pandangan, sama ada saya, Jibril Muhammad, uh, Allah, Jibreel Muhammad ataupun ada pertengahan, turun serta semua, berada turun, sedikit-sedikit. Ulamak berbeza pandangan dalam bahagian itu, pada pandangan saya, dalam taqsu, kita kata dia turun berperikad. Jibril ambil daripada Allah, kalau Tuhan turunkan ke langit dunia, turunkan ke langit dunia, jubelatan, dua, ahidatan, satu. Kemudian Jibreel juga kemulakan dalam kemuliaan kepada teman ikut asbab ikut walk ikut mulai kemuliaan di dalam Jadi itu bagaimana dengan pengurusan Al-Quran Fungsi jibril di situ dulu Muhammad tak ambil yang berkata dan Al-Quran tak berkata sendiri berkata dengan Jibreel Allah tak berkata dengan Allah Jadi, sebabnya kita nak berkata dari masa itu, kita berkata oleh Allah untuk kita berkata Allah dalam apa untuk dunia ke, -tap, ke -tap. Wakala Allah Musa, Musa ya? taklima. Allah berbicara dengan Musa. cakap kata sesuatu. Allah buat agama. Belum ada. Belum agilah. Belum agaskan panjang di dalam fatwa. Cuma mereka tidak beriman dengan ayat itu. Allah berbicara dengan, cik, ada, ada dengan Jibrik, tanya -tanya, Musa di sebalik hijaz. Perkataan itu dipahami oleh Musa. Jadi betul di katakan seperti itu. Mungkin di kalangan ahli fatwa menerangkan panjang. Ada di kalangan ahli fatwa menerangkan. Sedangkan orang dengan jibril mesti Apa tarik di Musa ada Allah membahaskan jawapan seperti sebab kadang itu pun haji tak boleh Macam mana, kadang-kadang Bagaimana kadang bilang saya kembali kali, Tak ada usah suri Sebab, kalau I can do that specials That is Yes, but Maksudnya, ketika sekaligus Takdir, sebabnya Takdir bukan Betika sekaligus Sebelum kita cikapkan output Sama-sama takdir pada hujung di yang tak bila Allah ilmu Allah, kita ilmu Allah al-zali. Maksudnya ilmu Allah keadaan permulaan. Tak bertambah, tak kurang pun ilmu Allah tak dapat. Apa yang Allah lakukan, bila Allah lakukan semua yang matuh dalam ilmu Allah yang ketat, tak berubah. Jadi, dengan pembahasan itu tak terlalu penting. Sebab sebelum daripada itu pun benda dah fix. Kita bertawad, Allah tertulis dan Allah dah kita akan bertawad. Kita berdoa orang pun, Allah tertulis kita akan berdoa orang minta kita berselamat dari pendapat Tua. Masuk syurga, Allah dah tulis di Kita buat pilihan, Allah dah tulis. Bila dah buat pilihan, ilmu Allah dah tulis ke orang Jadi kita kan, makhidin berlaku seluruh bagaimana itu. Bila orang dah tulis makhidin, anak-anak ceritakan, 40 tahun semua diceritakan. Tapi itu berkaitan kepada penulisan. Kadang-kadang pun ilmu Allah, satu benda yang berkata ini, tak berguna. Setiap yang berlaku, wabah, aslah, kutu, dan wabah, eh, kutu, dan Tidak ada ya yang tubuh hap, mereka akan beri. Tidak ada yang namoha. Yanglah kemurahfirullahaladzimu, berapa tahu di laki-laki bumi, dan dihubungi walaupun daun yang jatuh, tidak ada yang namanya. Mereka tahu. Bila orang tahu, asal-asal orang tidak tahu, tidak ada permulaan. Daun ini tak jatuh tak sini. Bila tidak bertambah dan tidak berkurang, bukan lagi muamak-mereka. Itu bahawa, tidak. saya tak tahu, saya sudah banyak, bilam bukan bilamnya. Ini kita sudah saya Menyakuin Dan pada saat itu semuanya Yang berkumpul yang terdur Dia melalui Al-Quran Maksud Adalahnya kan Terdapat buruk ini Dia juga tidak berlaku Dan buruk Al-Quran Dan buruk Al-Quran Mungkin macam mana ada tadi yang berlaku Dan buruk Al-Quran Pandangan yang terdapat Tujuh buruk Al-Quran pada perkataan Perkataan yang terbisa Kiraat yang kita ada sekarang, semua di bawah satu huruf saja. Puruh-puruh yang lain, perbezaan yang lain Kalau kita nak tanbik dan sekarang pada huruf lain Mungkin boleh buat gaya bata'ah sama juga Puruh-puruh yang digunakan untuk Digunakan dalam perkaraan, apa? Tetapi dua benda yang tak terkenal Kiraat yang kita belajar, di bawah satu huruf saja Yang didekalkan oleh maksuman Puruh-puruh yang lain, perbezaan perkataan Dimasukkan semua Sebagaimana saya sebut dari contoh Fatabaya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 saya ingin mengucapkan ucapkan terima kasih kepada Datuk Salman sekian dua slot yang kami bersama tuan dan puan-puan sebentar Alhamdulillah rasa-rasa macam mana boleh feel lagi. Dalam dua slot, malam satu lagi bersama Kak Baik, tuan-tuan mohon